Хлопці відійшли і оглянули машину прапорщика. Один з бортів кузова було відкинуто, і вони помітили, що там лежать у крові матрац та чотири заряджені акми. «Що будемо робити?» – запитав наляканий Валерій. «Спочатку допоможемо бідоласі», – відповів Дода. «Там десь у мене була солярка». Згодом він повернувся з банкою дизельного палива і подав прапорщикові «Вимаж її, щоб мухи не сідали. Усю ми не будемо дивитись». Прапорщик поглянув на нього з підозрою, а потім заходився натирати обличчя покійниці соляркою. Мух і справді поменшало. Хлопці помились у каламутній воді і поділили на трьох банку отушкованої яловичини, шість галет і два шматочки цукру. Прапорщик спершу спробував нагодувати свою мертву дружину і знову мовчки заплакав. Свою порцію він поділив рівно на двоє, поклав частку на груди трупа і лише потім поїв сам. Та впізнав нас глиба, запитав Дода, подаючи йому флягу з водою. Прапорщик стверно кивнув. «Ми їдемо до Каюнду. Давай з'їльємо бензин в одну машину і поїдемо разом». Глиба заперечно похитав головою. «Чому? Боїся, що у тебе відберуть її і поховають?» Прапорщик стверно кивнув. «І куди ж ти поїдеш?» «Мо-са-ме-діж», хрипло вимовив той. «Навіщо так далеко?» «Суда. Холод. Ховати. Макіївка». Тільки так Валерій дізнався, що смішний тупуватий прапор теж з України, як і він сам. Але юний розум двадцятилітнього хлопця відмовлявся сприймати усе, що там відбувалося, за справжню нормальну реальність. Що це? перепитав здивовано і нажахано. Подружня любов, відповів Дода. І душа Валерія навіки закарбувала в собі це кліше Подружня любов. Віднині ця любов завжди асоціюватиметься у нього з берегом річки запахом солярки і з горбатою спиною прапорщика у дірявому тільнику, який щось нашіптував своїй коханій. Присмирку там не було. День одразу переходив у ніч. «Дякую, що ти ніколи не розпитуєш мене про війну», прошепотів Валерій Галині. «А ти хочеш щось розповісти?» «Ні», – відповів він. Згадуючи свої сни, які раніше були кошмарами, а потім поступово перетворилися на сумні розповіді звинувачення про самого себе Колись дивитися їх було боляче, зараз соромно як і тоді вони змушують його прокидатися чи з криком, чи в сльозах, знову і знову нагадуючи, що не буває забутих гріхів, бувають лише прощені Але оте все, що він накоїв, не підлягало прощенню, і він був готовий до розплати, беззвучно вигукуючи лише одне запитання, яке іноді звучало, мов прохання жебрака «Коли?» «Не хочеш?» «Ну от бачиш, я справжня жінка, яких мало. Не пхаюся туди, де болить». Він поцілував її руку, ховаючи свої очі. «Цінуєш це?» – запитала вона, заглядаючи знизу в його обличчя. «Чи смієшся?» «Ціную. Як можна?» Зупинившись біля свого будинку, Валерій відчув, ніби щось не так. Вікна виглядали погрозливо чужими. Вони не віддзеркалювали зірок, а поглинали світло, засмоктуючи його до чорної пустки, бо скла у вікнах не було, і крізь отвори, які були вікнами, з будинку витікала темрява кольору сажі, густіша зачорнило. На дверях білів великий аркуш паперу. Валерій зняв його з дверей, на помацки відімкнув ключем замок і, війшовши до передпокою, вімкнув світло.